Дорогі радіослухачі, вітаємо вас зі святом державності наймогутнішої нації у світі, Сполучених Штатів Америки, за свободу якої проливали свою кров також громадяни Сполучених Штатів Америки, українці в Збройних Силах Америки, в Першій та Другій світових війнах, в Кореї, В'єтнамі та Іраку. Сполучені Штати Америки відзначають 238 років свого існування. Вітаємо, Многоя та благая літа!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 Радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Осип Рошка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Дорогі радіослухачі. Передаємо вам слово президента України Петра Порошенка про відновлення антитерористичної операції на Донбасі. Шановні співвітчизники, о 22 годині в понеділок 30 червня сплив термін дії одностороннього припинення вогню. В межах мого плану з мирного врегулювання ситуації на Донбасі такий крок вперше було ініційовано 20 червня. 27 червня Україна продовжила його дію ще на три дні. Протягом десяти діб ми продемонстрували Донбасу, Україні, всьому світові, свою відданість мирному способу врегулювання спровокованого ззовні конфлікту. Мешканцям Донецької та Луганської областей ми продемонстрували добру волю української влади. Працелюбні і мирні люди, которыми мы є. Переважна більшість донеччан та луганчан відчули нашу симпатію, любов і повагу. Вони побачили щиру готовність Києва рахуватися з їхніми особливими думками та специфічними інтересами. І вони зрозуміли, що їхня безпека є нашим головним пріоритетом. Ще сильнішою стала міжнародна підтримка України. Саме під час припинення вогню я підписав угоду про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Однак унікальний шанс з реалізації мирного плану не реалізовано. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню, зокрема, зухвало. Більше ста разів порушили режим перемир'я. Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів Скасування рішення Ради Федерації про дозвіл вводити російські війська в Україну мало позитивне, але символічне значення. Ми так і не дочекалися конкретних кроків по деескалації ситуації, в тому числі і в частині зміцнення контролю за державним кордоном. Попри все це, мир був, залишається і буде моєю метою. Міняються лише інструменти її досягнення. 30 червня увечері відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Після обговорення ситуації я, як верховний головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим одностороннього припинення вогню. Захист територіальної цілісності України, безпеки і життя мирних громадян потребує не лише оборонних, але й наступальних дій проти терористів-бойовиків. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази. В реалізації поставлених сьогодні завдань із захисту територіальної цілісності вони більше не обмежені режимом припинення вогню. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Не продовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам-мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсій, стипендій, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального, мирного життя. Збройні сили України, Національна гвардія, інші підрозділи ніколи не дозволять застосувати силу проти мирних людей. Вони ніколи не битимуть по житлових кварталах. Українські солдати і гвардійці будуть ризикувати власним життям, аби тільки не піддавати загрозам жінок, дітей, літніх чоловіків. Всіх тих, хто живе на землі Донбасу і не бере до рук незаконної зброї. Така одвічна лицарська природа українського воїнства. На нас відповідальність та вболівання за кожне мирне життя, яке не приведи Господи, може обірватися під час військової або антитерористичної операції. Це потребує від нас надзвичайної вивіреності кожного руху в проведенні операції. Звертаюся до кожного мешканця Донецької та Луганської областей із проханням зрозумінням поставитись до мого рішення. Прошу стати союзниками в впорані безпеки на Донбасі. Так, ви не можете протистояти бандитам фізичною силою. Але ваша сила волі і сила духу, ваша громадянська непокора до так званих народних республік, нетерпимість та презирство до тих, хто став на шлях бандитизму, мародерства та терору наблизить той день, коли до ваших домівок на вашій вулиці повернеться міцний мир. Усі, хто ставши на шлях збройного спротиву законній владі, але усвідомив, що припустився помилки, хоче її виправити, я як президент України гарантую вам непритягнення до кримінальної відповідальності. Умова одна – добровільно складить зброю. Наш мирний план як стратегія для України та Донбасу залишається в силі і роззброєння і децентралізація, і вільне використання російської мови, і відновлення втраченого житла за рахунок держави. І спільна з Європейським Союзом програма створення нових робочих місць, і навіть до режиму припинення вогню. Ми готові повернутися в будь-який момент, коли побачимо, що усі сторони дотримуються виконання основних пунктів мирного плану. Що бойовики звільняють зручників. Що і по той бік Східного кордону загорілося червоне світло для диверсантів і постачальників зброїв. І за дотриманням режиму на кордоні спостерігатиме АБСЄ. Дорогі співвітчизники, дорога до миру виявилася, на жаль, дещо складнішою, ніж хотілося Не хочу прикрашати дійсність. Буде нелегко і непросто. Нам як ніколи треба гуртуватися для захисту України. Це потребує самовіддачі, дисципліни, не лише на передовій, але й в тилу. А не було ще жодної війни, після якої не наставав би мир. Так обов'язково станеться цього разу. Слава Україні! Шановні радіослухачі, пропонуємо вам у сьогоднішній радіопрограмі такі важливі новини. 26-та сесія Ради Організації Об'єднаних Націй вимагає, щоб незаконні збройні угрупування склали зброю та звільнили затриманих відповідно до положень Женевської Конвенції. Російська Федерація погрожує розпочати повномасштабну війну у разі ведення санкцій з боку Європейського Союзу. Леонід Кравчук, перший президент України, вважає, що є всі підстави заборонити комуністичну партію в Україні. Вісті з України і про Україну. Учасники 26-ї сесії Ради Організації об'єднаних націй з прав людини напередодні ухвалили резолюцію про співпрацю і допомогу Україні. У ній є заклик до українського уряду провести реформи і до членів збройних угруповань скласти зброю. У резолюції рішуче засуджено насильство і порушення, вчинені незаконними збройними угрупованнями, включаючи викрадення, незаконні затримання, вбивства, тортури і жорстоке поводження, зникнення і утиск журналістів, міжнародних спостерігачів та інших осіб. «Усі незаконні збройні угруповання мають негайно розброїтися, звільнити затриманих, а також покинути зайняті адміністративні будівлі відповідно до положень Женевської спільної заяви», – йдеться в документі. Рада закликає до негайного припинення всіх актів дискримінації та утисків, зокрема щодо осіб, які належать до меншин і корінних народів – а також інших жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які не підтримали незаконний референдум, включаючи етнічних українців і кримських татар, йдеться в документі. Резолюція закликає владу України продовжити зусилля з проведення реформ, спрямованих на зміцнення захисту прав усіх громадян, верховенства закону та демократії. Раніше в Організації об'єднаних націй повідомили, що через кризу в Криму та на Донбасі в Україні близько 55 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук заявляє про наявність усіх підстав для заборони комуністичної партії. Коли комуністи відчули, що під ними горить земля – а вже є реальні докази їх участі в тому числі у Сепаратистському Русі, реальні докази і в Міністерстві Справедливості, і в Службі безпеки України, вони почали шукати, щоб зберегтися в іншій формі мімікрувати. До цього треба ставитися дуже обережно, наголосив Кравчук в ефірі «Радіо Свобода». «Я першим підписав указ про заборону Комуністичної партії України. Є шанс». Додав у Кравчук. Минулого місяця Служба безпеки України повідомила що біці антитерористичної операції біля прикордонного посту Дякове Логанської області затримали п'ятьох членів незаконного озброєного формування двох з яких завербували керівники місцевого осередку комуністичної партії України. У комуністичній партії України ці звинувачення відкинули. У травні тоді виконувач обов'язків президента України Голова Верховної Ради Олександр Турчинов звернувся до міністра юстиції з листом, в якому просить Міністерство юстиції вивчити питання причетності Комуністичної партії України до дій, спрямованих на порушення суверенітету та територіальної цілісності країни, а також до практичної підтримки російських спецслужб на півдні та Сході. За результатами перевірки Турчинов закликає вжити без у встановленому законом порядку Заходів щодо заборони Комуністичної партії України. Міністр юстиції зі свого боку звернувся до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України з приводу розслідування діяльності Комуністичної партії України. Депутат німецького Бундестагу Марію Лізбек говорить, що поінформовані джерела розповідають про погрози з боку Росії прямо піти на Україну в разі запровадження санкцій з боку Європейського Союзу. Про це німецький політик, яка відома активною позицією щодо України, написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Чому Європейський Союз не вирішує з санкціями? У політичному Берліні добре поінформовані джерела розповідають, що високі російські дипломати відкрито погрожують, що Росія в разі серйозних санкцій буде відчувати себе вільною піти прямо на Україну. Якщо це правда, це пояснює так багато, переказала Бек інформацію, яка ходить політичними коридорами у Німеччині. Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції погодили пакет заходів, необхідних для продовження режиму припинення вогню на Донбасі. У спільній заяві, зроблений після зустрічі у Берліні, йдеться про необхідність відновлення переговорів тристоронньої робочої групи з врегулювання ситуації на Сході України не пізніше суботи, 5 липня, і про те, що за дотримання двостороннього перемир'я має спостерігати організація безпеки та співробітництва в Європі. Росія також підтвердила готовність надати доступ українським прикордонникам на території російських пунктів пропуску, але за умови від. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр схарактеризував цю зустріч у Берліні як конструктивну, додавши, що всі її учасники усвідомили свою відповідальність. Міністр закордонних справ України Павло Климкін заявив, що Київ готовий погодитися лише на двостороннє припинення бойових дій на Донбасі. Українська держава вимагає від російської сторони негайно припинити підтримку терористів. Про це заявив заступник голови Служби Безпеки України Віктор Ягун, повідомляє прес-служба відомства. Крім того, Служба безпеки України вважає за необхідне закриття Росією пунктів вербовки, таборів для підготовки найманців, припинення вербування громадян України та виведення раніше направлених в Україну диверсійно-розвідувальних груп. Служба безпеки України отримала та оприлюднила беззаперечні докази про функціонування на території Російської Федерації центрів вербування найманців та диверсантів для дестабілізації ситуації і підтримки терористів в Україні, зазначили у відомстві. Здобуто дані про наявність на території Росії, зокрема в та Таганрозі, місті шахти Ростовській області, село Молькіно Краснодарського краю та в Московській області центрів підготовки диверсійних груп для вчинення терористичних актів та диверсій, збройних нападів на українських військовослужбовців і мирне населення. Офіційно за час проведення антитерористичної операції в Донецькій області станом на 1 липня загинуло 279 осіб, із чого 262 чоловіки, 13 жінок і 4 дитини, заявила заступник голови Донецької обласної адміністрації начальник управління з питань охорони здоров'я Олена Петраєва. Як невідомий, тобто взагалі без будь-яких розпізнавальних знаків, зареєстровані 93 людини. Як військові в камуфляжі – 26. Решта – 160 загиблих, імовірно, місцеві жителі, додала Петраєва. За її словами, мова йде тільки про тих загиблих, щодо до яких проведена судово-медична експертиза. Від початку антитерористичної операції в Україні загинуло 200 військових. Про це під час брифінгу у середу ввечері повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко. Він уточнив, що загалом від початку антитерористичної операції загинуло рівно 200 військових. Причому з моменту припинення перемир'я, тобто за останні дві доби, 5 осіб серед загиблих 150 військових збройних сил, 7 співробітники служби безпеки України, шість прикордонників, 13 членів національної гвардії, 24 міліціонери. Крім того, за його даними, з початку антитерористичної операції поранення отримало 619 військових, з моменту припинення перемир'я 30 червня 31 чоловік. Дорогі слухачі, в сьогоднішньому складному економічному часі важко знайти грамоти, сертифікати чи конта, що гарантують виплату задовільних відсотків на ваших важко запрацьованих заощадженнях. Але Завдяки неймовірно цінній підтримці нашої громади, Братське забезпеченеве товариство проведення пропонує вам справді знамениті відсотки на annuity, IRA та Roth IRA сертифікатах, а саме 3% з відкладеним або в разі Roth IRA зовсім звільненим від податку. Отже, 3%.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 Крапка, com. Залишаєте працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну 401k у особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284.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 Ком. Для полагодження всіх ваших фінансових справ ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію Summerton, яка знаходиться за адресою 14 425 Баслтон-Евені в Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на Summerton є «Drive-thru».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 Продовжуємо вісті з України і про Україну. Жителі захоплених бойовиками території дедалі частіше чинять опір членам незаконних збройних формувань. Про це у ході брифінгу заявив спікер інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко, повідомляє «Інтерфакс Україна». Місцеві жителі дедалі активніше чинять опір терористам. Наприклад, у Слов'янську відбувся мітінг із вимогами до терористів винести свої бойові позиції за межі району та припинити обстріл сил антитерористичної операції зазначив Лисенко. Також він повідомив, що бойовики розігнали мітингувальників. Частину мітингувальників затримано і направлено на примусове будівництво оборонних споруд міста, додав він. Перші два дні відновлення антитерористичної операції схвально оцінюють і експерти, і прості українці, і урядовці. Схвилили цей крок і в уряді Сполучених Штатів Америки, тоді як частина європейських лідерів кажуть, що дещо здивовані. У Кремлі це рішення українського президента Петра Порошенка засуджують. Учасники антитерористичної операції за неповні дві доби знищили кілька сот бойовиків та понад 150 їхніх опорних пунктів, відають в прес-службі антитерористичної операції. Звільнені кілька селищ навколо Слов'янська та прикордонний пункт пропуску Довжанський. Бої тривають вже на околицях Донецька. Проросійські бойовики у відповідь обстрілюють позиції українських бійськовиків та влаштовують вибухи на залізниці, однак частина з них складає зброю та переходить на бік сил антитерористичної операції і розповідає про розташування екстремістів. За різними Прогнозами, операція триватиме від кількох тижнів до кількох місяців. Її припинення вважають поки що малоймовірним. За різними підрахунками, терористи з угруповань Донецької народної республіки та Луганської народної республіки, які в Україні визнані терористичними організаціями, мають близько двох десятків танків, які вони перекинули через кордон із Росії та, за різними даними, затримують до 30 українських військовиків у полоні. Західна преса з захопленням відгукується про хоробрість президента України Петра Порошенка, який вирішив протистояти російському лідеру Владіміру Путіну. Президент Росії у свою чергу, хоча й домігся деяких перемог вдома своїми діями в Україні, все ж він завів свою країну в глухий кут, і, можливо, перетворить її на Новий Китай чи навіть Північну Корею, вважають оглядачі. Американська газета Chicago Tribune оголосила, що День Незалежності України вже настав. Президент Петро Порошенко ризикує своєю країною, урядом і народом, щоб протистояти Росії. Хоробрий лідер, напевно, ставить собі запитання, чи він ризикує більше через, можливу ворожість Москви чи через бездіяльні Заходу зазначає газета. Видання вважає, що ставки дуже великі. Незалежність України від Росії і довгострокова небезпека Європи перед агресивною Москвою. Лише уявіть собі хоробрість, яку має зібрати президент меншої нації, щоб пхнути російського ведмедя в око, пише Чикаго Триб'юн. Хоча Україна все ж таки підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом на перекір бажанню Владимира Путіна зауважує російська англомовна газета Маскау Таймс, Кремль здобув важливу перемогу вдома. За допомогою української політичної стратегії Путіна Росії вдалося перезавантажити національний діалог. Його головне досягнення, пише видання, є в тому, що жодних значних дискусій на тему альтернативного майбутнього для Росії більше не існує. Лише рік тому… Завдяки протестам на Болотній площі Росію можна було уявити під керівництвом нових осіб. Але сьогодні, як пише газета, завдяки Криму і війни в Україні, яку Росія веде через довірених осіб, національний діалог змінився зі здорової дискусії про продуктивність президента на токсичну дискусію про війну і ворогів Росії». Європейські газети, чи не всі одночасно повідомляють у вівторок, 2 липня, що президент України Петро Порошенко у ніч із понеділка на вівторок, після одностороннього десятиденного припинення вогню, віддав наказ звільнити українську територію на сході держави від бойовиків від терористів проросійських сепаратистських угруповань, які в Україні визнані терористичними організаціями. Своє рішення Порошенко мотивував тим, що бойовики ні наміть не припиняли своїх атак проти українського війська. Оглядачі міжнародної преси також зауважили, що Порошенко пішов на відновлення наступу на сепаратистів під сильним внутрішнім тиском. Коли за час перемир'я загинуло 27 українських вояків, ще 69 були поранені. Газети також інформують про наявність у зоні конфлікту на сході України іноземних добровольців по обидві воюючі сторони. Польська газета «Виборча» повідомляє, що голова Державної думи Росії Сергій Наришкін заявив у вівторок, 2 липня, що Україні потрібне справжнє примир'я, а не операція, котра маскує перегрупування військ. Наришкін також розкритикував Захід за його ігнорування проблеми біженців із України. «Росія вважає ситуацію в Україні за реальну гуманітарну катастрофу», – наголосив російський очільник. Інша польська газета Посполіта оприлюднила матеріал свого кореспондента в Римі Петра Ковальчука, який розповідає, як антикомуністи, націоналісти із Заходу беруть участь в обороні України. Ковальчук розповів про свого італійського колегу Фаусто Білослава, котрий, будучи в українському Маріуполі, в розташуванні батальйону «Азов», Міністерство внутрішніх діл України взяв інтерв'ю в італійського добровольця борця за українську справу Франческо Фонтане. Тут також йдеться ще про одного іноземного добровольця батальйону 47-річного Гастона Бессона, котрий пройшов війни у Бірмі, Сурінамі, колишньої Югославії. Ковальчук також каже, що разом з українцями у батальйоні Азов служать фіни, норвежці, навіть росіяни. Фонтана і Бессон наголосили, що воюють в Україні за ідею, і не отримали за це жодної копійки. Навіть приїхали сюди за власний кошт. Бесон також каже, що головна ідея для міжнародних добровольців на українському боці конфлікту, кількість яких наростає, це суверенна і незалежна Україна. Він також наголосив, що міжнародні добровольці в батальйоні Азов справі націоналісти, але не нацисти. Польська газета також відзначає з посиланням на агентство Reuters, що й на боці проросійських сепаратистів Терористів воюють іноземці з Угорщини та Сербії. Росія закриває свої прикордонні пункти пропуску і розстріляла групу майже з 300 терористів, які намагались повернутися в Російську Федерацію з Донбасу. Про це на брифінгу у четвер заявив речник Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. Російські прикордонники, за його словами, продовжують закривати свої пункти пропуску, щоб не допустити повернення у Російську Федерацію бойовиків з Донбасу. З 2 липня. Припинилась робота російського пункту пропуску Веселовознесенське. Вночі нами була зафіксована спроба групи терористів у кількості до 300 осіб вийти з території України. Проте російські прикордонники відкрили вогонь по них з усіх видів зброї, розповів Лисенко. Тому командування антитерористичної операції дає можливість бойовикам скласти зброю і здатись. Цією можливістю терористи вже починають користуватися, додав він. Лисенко заявив, що зараз йде операція, щоб взяти бойовиків у кільце і не дати їм отримувати постачання. Операція дуже активна. Наша головна мета – не знищити всіх бойовиків, а дати їм змогу скласти зброю, розповів речник Ради національної безпеки і оборони. А я живий, матусенько, живий Хоч вже по нас Безчесно так стріляють Для них вже свій народ То вороги Якщо ж загинув То за що я знаю Для них вже свій народ То вороги Якщо ж загинув то, за що я знаю, я знаю, мамо, як тобі болить. Ота моя нестримна вдача, але не плач, хай наші вороги від немочі своєї гірко плачуть. Але Плач, хай наші вороги від очі своєї гірко плачуть А я живий, матусенько живий Бо за нами правда Нас вже не здолати От тільки жаль, що наші вороги Скують на нас, мого покрові, брата. От тільки жаль, що наші вороги скують на нас, мого покрові, брата. Живий, матусенько живий. І не питай, чи я боюся. Нехай бояться наші вороги, ати молись, я ж. Літопис важливих подій з історії України 5 липня 1991 року Верховна Рада України затвердила посаду президента України 6 липня 1904 року народився Степан Ленкавський провідний діяч Організації українських націоналістів голова проводу ОУН після смерті Степана Бандери 7 липня 1709 року – нещасливий для України бій під Полтавою, Мазепе і Карла XII проти московського царя Петра I. 8 липня 1651 року – закінчення невдалого бою військ Богдана Хмельницького з поляками під Берестечком на Волині. 8 липня 1659 року гетьман Іван Виговський розбив московське військо під Конотопом. 8 липня 1907 року народився археолог, поет, націоналістичний провідник, син поета Олександра Олеся Олег Ольжич, згинув у концтаборі Сахсенгаузен 9 червня 1944 року. 8 липня 1919 року згинув у Литунській катастрофі організатор листопадового зриву і військовий міністр Західноукраїнської народної республіки полковник Дмитро Вітовський. 9 липня 1961 року відкрито пам'ятник Тарасові Шевченкові у Вінніпезі, Канада. 11 липня 1969 року Померла велика княгиня Ольга. 11 липня 1056 року народився Нестор-літописець Київської Руси України. Помер після 1113 року. 11 липня 1944 року створено Українську головну везмольну раду.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 Один лікар на всі ваші зубні потреби. Повторюємо адресу і телефон Ever Residential 9892 Basilton Avenue, кабінет номер 302, телефон 215-671-0188. Декларація Незалежності прийнята одноголосно 13 Сполученими Американськими Штатами. Коли в перебігу історії людства одному народу доводиться розірвати політичні зв'язки, що поєднували його з іншим, і зайняти самостійне та рівне місце серед держав світу, право, на яке йому належить за законами природи її творця – Належна пошана до поглядів людства вимагає від нього роз'яснення причин, які спонукали його відокремитися». Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що Творець обдарував їх певними невідчужуваними правами, до яких належать життя, свобода і прагнення щастя, що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а справедлива влада урядів походить зі згоди тих, ким вони урядують, що в кожному випадку, коли якась форма урядування стає згубною для такої мети, Народ має право змінити або скасувати її і встановити новий уряд, спираючись на такі принципи та організовуючи його владу в такий спосіб, який народові видаються найдоцільнішими для осягнення його безпеки і щастя. Це є уривок першого варіанту Декларації Незалежності, який знаходиться... У Вашингтоні, у Національному архіві у Вашингтоні. Це є уривок декларації незалежності, який склав Томас Джеферсон. Декларація незалежності виставлена на постійний огляд у Національному архіві у Вашингтоні. up above. Wheat fields gently waving signaling our love a ludy byli різні старались як могли щоб дітям було добре щоб виросли вогні remember help the children They have so much to give. Children need their future, but have one life to live. Should little Slistorobi Should sleep in a bully. Minulem ezabulin. We've got to help the children. To help them be healthy, they deserve to be happy. Remember the past and hold your country in your heart. Тяпонна найновіший список жертводавців на цьогорічну збірку на український освітньо-культурний центр. Любомира і Тарас Кальта 250 доларів. По 100 доларів Українська баптистська церква, Богдан Голь, Юрій і Галина Лисюк, по 50 доларів Надія Кузьма, Стефанія Терлецька. 20 доларів Річард і Джон Копчик. Також прийшов даток з нагоди Відзначення 50-ліття подружжя Бориса і Нілі Павлюк – 100 доларів від Стефана і Анни Макух. Всім жартодавцям складаємо щиру подяку. Запрошуємо вас на 8-й фестиваль «Союзівки» «Майдан Солідарності», який відбудеться 11, 12, 13 липня цього року з особливою присутністю спеціального гостя «Руслани». При співучасті Олега Скрипки, Василя Попадюка, Софії Федини, Віктора Мішалова, Богдана Шутки та школи танцюр Громи Примі Богачевської, як і ансамблю «Русалка» та хору «Думка». Оплата за вступ на фестиваль у п'ятницю – 10 доларів, у суботу – 30 доларів, в неділю – 5 доларів. З тим що дає можливість участи в двох забавах при звуках знаменитої оркестри Фата Моргана. Спонзорами фестивалю є Народний Союз, Самопоміч Нью-Йорку, Посольство України, Українська фундація та Ukrainian International Airlines. А у п'ятницю в 8 годині вечором Українська народна фундація і злучений український американський допомоговий комітет «ЗУДАК» мають шану запросити вас на благодійний гала-бенкет під зор'яним небом з нагоди фестивалю на Союзівці і Майдану Солідарності, вшановуючи Руслану «Голос українського Евромайдану». Дохід цієї імпрези, призначений на фонд підтримки поранених жертв внаслідок російської агресії проти України, України призу адку. квітки 200 доларів від особи включають прийом, коктейл, бенкет і приватний виступ. Спеціально запрошені зіркові таланти України виступатимуть для вас. Руслана, Олег Скрипка, Василь Попадюк. А вступ включає VIP паркування на цей вечір. Допоможимо Україні! Просимо відповісти, чим швидше, до 4 липня 2014 року на е-мейл Оксана Тритяк. o k, -A -A -K AdSign, Verizon Net Телефон 1-800-253-9862 Extension 3071 при зголошенні ви можете заплатити за ваш вступ на імпрезу кредит-карткою або чеком.